seluruh apabila sama hari syuriah Allah Subhanahu dan pada saat ini kita berada pada ayat 120 daripada surah ta Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir qala ya adam hal ala syajaratil wa mulkil la minha fa balat lahumaa sawa'atuhuma wattifiqa yakhsifan Suma dijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Kemudian syaitan bisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai hey Adam, mahukah saya, saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" iaitu pokok keabadian. Maka keduanya makan dari pohon itu lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di syurga. Dan derhakalah Adam kepada Rabb dan sesatlah ia. Kemudian Rabbnya milihnya dan dia menerima taubatnya dan beri kepadanya petunjuk. Anta ni memiliki keastian. Nampaknya di budaya ini jelas Allah menggambarkan bahawa Nabi Adam tersilap makan pokok khuldi itu. Fakara minha fabadat lahumā sa'ātuhumā. Makan lalu dengan segera terbuka aurat mereka. Dalam tafsir Zadd al-Masir, al-Imam Ibn Jawzi menjelaskan bahawa mereka makan hanya sedikit baru sahaja rasa. Kerana dulu kita dah bincangkan dalam surah A'raf bila Allah gambarkan falamā dhāqa falamma dhaqa ash-shajarata sai saja mereka merasai pohon tersebut nampak penggunaan quran di sini fadallahuma bi-ghurur falamma dhaqa ash-shajarata balat lahumā sawātuhumā wa tafaqa yaqṣifān alayhimā min waraqil jannah wanādāhumā rabbumā alam anhaqumā antum ash wa kulkumā in ash-shayṭāna lakum wa'du perkesitan mulu keduanya untuk makan buah itu dengan tipu daya tatkala keduanya telah merasai buah kayu buah pohon kayu tersebut maka nampaklah bagi keduanya aurat-aurat masing-masing contohnya di pun al-Quran falamazaqa <Sessizuk> ash-shajara <Sessizuk> munyukan bahawa ya dulu ala annahuma lam yuksira kata al-imam ibnu jurai yang tafsirnya jadi masif nampaknya kedua mereka tidak makan berlebihan falam tata akhir anhuma aluquba hatta yasil <Sessizuk> ila iksar tidaklah makan sampai seperti disebut dalam sesetengah pandangan sampai berlaku nyaham albashmu ni maknanya sampai perut sembelit makan terlalu banyak sampai mendatangkan mudarat pada sistem pencernaan tak sampai ke tahap itulah tuan-tuan mereka hanya merasai sedikit lalu ditimpulkan ke atas mereka itu hukuman daripada Allah Subhanahu wa Sebab guna al-Quran di, di sini Allah gamakan zawwa zawwa mana dalah tarik al khulud khaif aradahu min qibali mu'siyah maknanya nabi adam bukan sesat isu akidah tuan-tuan sesat dari sudut panduan yang Allah berikan itu dia terlupa lalu dia pun tersesong ter ke arah lain bukan sesat isu akidah tuan-tuan kena faham penggunaan perkataan zawwa dalam al-Quran ni pun bukan wujud kepada sesat sustinya sesat isu akidah yang, yang layakkan dalam hukuman neraka di akhirat tidak daripada orang yang kata imam Ilmu juzdi bermakna fasad alaihi aishu maka hidupnya menjadi rosak. Balal bermakna fasad maka hidup di pun rosak kerana telah milih jalan keingkaran terhadap perintah Allah SWT so bukan artinya sesat antikada tuan-tuan faham betul-betul nanti ramai orang suka buat tohmahan dan fitnah. Orang cakap lain-lain di dijelaskan ni. Pentol ini adalah tindakan diksios Inilah dia yang dimaksudkan oleh Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi Adam tidak mengikuti panduan Allah Bukan ukti dan Bukan ukti sesat tinggalkan syariat Tidak, ini hanya dalam bentuk bimbingan Yang gagal diikuti sepenuhnya Padahal lama Dah teruntun Nabi Adam duduk di syurga Tak pula mendekati pokok tersebut Dan tersilapnya Nabi Adam di sini Beluk sebelum pelantikan menjadi Nabi Jadi sebelum pelantikan menjadi Nabi Ini kata para ulama akidah tersilap tersebut tersilap bukanlah dosa Kerana belum ada lagi ketetapan syariat ia terjadi sebelum Nabi Adam diangkat menjadi Nabi jadi orang siapa yang berbuat dosa sekali maka tidaklah dikatakan dia seorang pendosa dan seorang yang melakukan kesalahan. itu sebab penggunaan kataan Allah di sini sungguh dakit Allah menggunakan farawah farawah mana dia telah tersesat, tersesat dia mengikut panduan mimingan kehendak aku Allah tidak gunakan di sini farawin kalau kita belajar bahasa Arab yang antara fi'il dengan islim dua benda yang berbeza tuan-tuan bukan digunakan di sini rawin isim fa'ir daripada rawa rawin, rawin maknanya sesat betul tu sebab kita tak boleh mengatakan Nabi Adam, Adam asin asin maknanya sifat melakukan maksiat itu mendara daging, sebati dalam dirinya macam lah kita kata pulan itu menjahit wajun yang koyak menjahit adalah perbuatan kata kerja, menjahit telah menjahit kata kerjalah, tapi kalau kita so pulan merupakan penjahit maknanya profession dia tuan-tuan jadi sebab penggunaan Quran di sini Farawah tidak digunakan Farah, Farawin Nabi Adam telah menjadi seorang yang Sebab padanya sifat sesat Tidak Allah tidak gunakan begitu Sebab kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam melakukan maksiat Pelaku maksiat Tersesat bukan begitu maksudnya Tapi dia tersilap di situ Dia bukanlah satu kata kerja yang bersifat berkekalan Melakukan atas seorang Yang akhirnya Allah pilih menjadi Nabi Tidak tidak mungkin seperti itu Tuan-tuan ini boleh Allah setelah fah apa yang maksudkan di sini Jadi itulah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala Fakara minha wa dadat lahum wa tatlqa yaqsitani alayhima min warqi aljanna Wa asaa Adama rubbahu faghawa Syaitan mimkat dan memujur Nabi Adam dan araein wa qaa sawa wa qasa mahuma Syaitan telah bersumpah untuk mengatakan dia berada di pihak manusia Aku sumpah dengan nama Allah bahwasanya kalau kamu makan Wah, pokok khuld ini kau akan kekal wahai Adam dengan istrimu dan kau dapat kerajaan yang tidak akan terhapus sama sekali. Manusia ada sifat seperti itu tuan-tuan, dia hendak supaya nikmat tu berkekalan. Itu sebab kita diajar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengamalkan doa, Allahumma ini as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma ini as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Maksudnya buat tuan, tuan, ya Allah aku pohon kepada iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus. Aku mohon dapat menemani Rasulullah SAW dalam syurga yang kekal. Dengan nikmat putus tuan, tuan dalam hidup kita sedang menikmatinya nya tiba-tiba ditarik Allah SWT Lagi satu doa yang sangat penting Rabbana la tu'akhidzna in asina rabbana wa la tahmil alaina isran min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taaqata warhamna anta maulana fansurnana kafirin. Ini ayat penghabisan daripada surah Al-Baqarah. Para sahabat masih begitu berat tanggungjawab dalam Islam ini. Sehingga Allah taufan kepada tersebut Mohon kepada Allah Subhanahuwataala dalam kehidupan ini, jangan ditimpakan ujian-ujian yang berat sampai tersungkur kita di buatnya tuan doa ini. Insya-Allah saya akan Publishkan oleh Facebook Ustaz Zahzan Muhammad Amalkan doa ni tuan, -tuan. Mudah-mudahan menjadi ijazah Untuk kita amalkan setiap hari Kehidupan kita Dalam doa yang kita panjat kepada Allah SWT Dia ya, sudah berasa Arab Perkataan waswas Fawaswasa Dulu kita dah bincangkan dalam Tafsir Ustaz Amar -am, Melibatkan surat An-Nas Waswas -was. Waswas ni Dia ambil perkataan waswasa Itu yang boleh kita perhatikan Dalam kamus-kamus Contohnya kamus Al-Farid Kamus Al-Aziz Maksud was-was Dia berkaitan was-wasah Yang pada peringkat awalnya Berarti suara yang sangat halus Tahu tak gelang kaki Yang dipakai oleh anak-anak tu Jangan Mereka perempuan pakai gelang kaki Pergi ofis Nanti dengar menarik sangat bunyinya Nanti kita bincangkan Ayat-ayat berkaitan dengan Awal orang perempuan Tuan-tuan dan -tuan, izin Allah SWT Ini maksudnya kat rumah lah, Pakai Gelang kaki Bunyinya Halusnya bunyinya bunyi gerencing Apa dipanggil Perkataan bahasa Melayu ini Was-wasa ini adalah bunyi Bunyi mas Yang dipakai di kaki Itu sebagai contohnya Dia sangat berpotensi Untuk menggoda Menggiurkan manusia Narik Sangat bunyinya Cantik Kalau isteri kita pakai Tuan-tuan Kemudian makna ini Berkembang menjadi Bisikan-bisikan Yang biasa digunakan Untuk tujuan negatif Ini kerana Satu yang dibisikkan adalah Satu yang disembunyikan Sedangkan Biasanya yang disembunyikan adalah Satu benda yang tidak baik Yang buruk dari sini was wasa difahami Difahaminah berkata bisikan negatif syaitan Syaitan pelaku bisikan tersebut Memanglah kita tak tahu bagaimana bentuk dia berbisik Tapi paling tidak akibat dari bisikan syaitan itu Dirasakan dan dilihat dalam kehidupan yang nyata Ada setengah riwayat Para ulama tafsir sebut bahawa ular Syaitan ini menyumpai rupa ular Datang bisik benda ini kepada Nabi Adam dan juga Hawa Ini kita bisa yang tidak ada asasnya Mengadailah untuk kita sebut mereka dibisikkan, diteringa oleh syaitan. Macam kita bangkit subuh Pukul lima pagi tergerak Nanti dulu lah kejap lagi Lima setengah kan masih sempat untuk kiam dua orang ke'at Lima setengah Tak apa sekali lagi Subuh lima empat puluh Ada sepuluh minit lagi kang lah. Nampak bisikan tu Dengar menggiurkan tuan-tuan Akhirnya tidur Nama setengah bangun nak Ini namanya waswasa Waswasa was Jadi waswasa ni Isyaratkan bahawa sebenarnya syaitan melakukan rayuannya dalam hati Dan fikiran manusia dengan jalan menggambarkan dalam benaknya perkara yang mendorong manusia untuk melakukan pendurhakaan kepada Allah SWT menjadikan seorang manusia itu takut terhadap masa depan ataupun optimis berlebihan sampai menghasilkan angan-angan palsu dan sebagainya kan dulu kita dah bincangkan dalam surah al-a'raf tuan ayat ke-20 bila Allah gambarkan bahawa waswasalahuma syaitanul yubdiya lahumama ma wahu min sa'atihima وقال ما نهاكما ربكما ان هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او نكونا من الخالدين اي يا انتم الى نكونا ملكين او نكونا الا ان تكونا ملكيني او تكونا من الخالدين وما الانتم وما الشيطان بيسكن فكران jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu Auratnya dari syaitan berkata Tuhan kamu tidak melarang kamu dimakan pokok ini melainkan supaya kamu dua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Manaha kumara bukuma an hadhihi syajara illa antakuna takuna malakaini aw takuna min al-khalidin. Lihat tuan-tuan. bisikan syaitan kepada Nabi Adam bisikan yang sama kita dengar saban hari saban waktu untuk menyesatkan kita tuan-tuan mudah-mudahan sekian. Ini adalah dorongan syaitan Kemudian datang perkataan yang Allah guna kali sini. Fa badat lahum ma ni kalau kita belajar bahasa Arab dalam perkataan su'. Su' ni maknanya benda yang buruk. Kata limak al sawaa ni dalam kitab nyamufarad al-kawil Quran, sawaa datang perkataan su', su' benda yang buruk, benda yang tak elok. Bila mana tak elok? Dia bila mengenai aurat, kita merasa tak eloklah kalau orang nampak. Dia orang yang masih ada fitrah iman dalam dirinya lah tuan-tuan Bukan orang yang menayang dalam Facebooknya Auratnya agar dilihat orang Buka pula tubuhnya yang mempunyai Menampakkan Anggota-anggota yang sepatutnya ditutup Kalau orang laki, satu hal, orang perempuan Lebih memalukan tuan-tuan Malu sudah hilang daripada umat ini Daripada kebanyakan orang Islam, Menampakkan rambutnya, menampakkan dahadanya Menampakkan kulit tubuhnya La ilaha illallah muhammad Rasulullah Fitrah mengatakan benda itu tak hidup ditunjuk jadi dia berasal perkataan su Su maknanya buruk Buruk kalau orang nampak Jadi Allah guna perkataan Berbentuk jama' Dia berkataan Lihat dalam kamu. Contohnya kamu Al Farid Sawa' ah". Sawa' ah maknanya satu yang buruk Yang tidak menyenangkan Kemudian makna ini Disempitkan dalam berarti aurat Jika ini dimaksudkan kata su Pengertian awalnya Maka bentuk jama' yang digunakan di sini Bagi menunjukkan manusia Secara asalnya Memang ada banyak keburukan Memang ada kelemahan Tapi Lebih lagi dia malu untuk mendapatkan Auratnya sendiri di hadapan orang Jadi saw'ah ni digunakan tu, Aurat Menghujud kepada Jama' Jadi Allah gunakan Jama' Walaupun maksud di sini adalah Bentuk dua Kan diorang lah Nabi Adam mengawak Diorang saja, Tapi Allah gunakan Saw'at Saw'at Cihima Bagi menampakkan Walaupun dua orang sahaja Tapi Malunya Ya Allah berkekalan Sampai bila-bila Malunya berterusan Yelah, dua orang manusia yang terpilih Dua manusia yang pertama dijadikan Allah SWT Dibaca kisah ini untuk orang yang berikutnya Tentulah malu tuan-tuan ah, Seolah-olah macam besar Dan memang besar Kerana belum ada orang lain pada waktu itu Jadi, sawah ini diktikan sebagai aurat Bentuk jama' dipilih Walaupun merujuk kepada dua orang sahaja Penggunaan bentuk ini adalah untuk dari sudut bahasa Arabnya, dari sudut psikolinguistiknya, dia lebih mudah untuk disebut Bahasa Arabnya dia ada fiqhulullah Ada dia sudut penggunaan untuk mengambil kira Sosial, sosial linguistik bunyinya lebih senang untuk disebut Bandingkan kalau sebut satu sawatihimah Dia, di ringannya, lebih ringan kalau sebut jamak Sawatihimah, ada mat di situ tuan-tuan, dimulai ke sekalian Insya-Allah nanti kita lihat ada setengah pandangan para ulama seperti contohnya Tahir bin Ashur menggambarkan ayat asawih ni nanti kita lihat dan kuliah akan datang. mengapa Allah gunakan dalam bentuk jamak ada pandangan tersinggi mudah-mudahan kita dapat faham ayat Allah Subhanahu wa taala dan saya Qutb pun um bagi pandangan dari mengapa aurat yang dirujuk di sini insya-Allah dalam kuliah akan datang, kita akan bincangkan Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh